Capitolul 6, versetul 10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Orice iubire care ia locul iubirii față de Dumnezeu și de lucrurile de sus, este un dușman care urmărește și care caută să ne ia viața. Dar dintre toate iubirile vrășmașe, iubirea de bani este cea mai puternică și cea mai îngrozitoare. Ea chinuie și stoarce pe om de tot ce are mai bun și de preț în el. Iubirea de bani și de slavă deșartă a luat pacea de pe pământ. Unde intră iubirea de bani, izgonește în primul rând pacea. Se spune despre Sigismund, împăratul Austriei, că era un om care iubea banii mai mult ca orice. Într-o călătorie pe care a făcut-o în Ungaria, a luat cu el și cei 24.000 de galbeni pe care îi adunase și la care ținea mai mult ca la orice din împărăția sa. Noaptea însă, ca să nu-i fure cineva, i-a luat cu el în dormitorul lui și de îngrijorare n-a putut dormi toată noaptea. Dimineața a fost frânt de oboseală. După ce a stat un timp pe gânduri, a chemat ofițerul, comandantul gărzii imperiale și a zis arătând înspre locul unde erau galbenii. Vezi, acolo e cel mai mare dușman al meu, ia toți banii de acolo și împarte la soldați. În timp ce ofițerul împărțea banii soldaților, aceștia strigau de bucurie, iar împăratul zicea în camera lui, s-a îndepărtat de la mine dușmanul care mă chinuia fără milă. Guana nebună după bani a stăpânit pe oameni în toate timpurile, dar parcă niciodată n-a fost mai mare ca astăzi. Proverbul popular, banul este ochiul dracului, se adeverește mai mult ca oricând. Diavolul, fiindcă știe că mai are puțină vreme, stăpânește și priveghează cu acest ochi pe toți oamenii de pe pământ. Prin bani, diavolul câștigă biruință după biruință, chiar și în rândurile celor credincioși. Trebuie mare putere de împotrivire față de acest duh puternic al vremii. Numai cei care stau sub ochiul lui Dumnezeu pot scăpa de acest ochi groaznic al diavolului. Banul este ochiul șarpelui cel vechi care vrăjește pe toate ființele care se află în preajma lui. Ferice de sufletul care stă sub scutul și adăpostul Domnului Iisus, el nu poate fi vrăjit de ochiul șarpelui cel vechi. Cât de mult este stăpânit omul de iubirea de bani și cât de mult este înfipt această boală în inima lui, putem vedea din întâmplările povestite mai jos. Într-o scrisoare a împăratului Adrian, circa 130 după Cristos, se spune Oamenii au un singur zeu, banii, pe acesta îl adoră evreii, creștinii și toată lumea. Columb în jurnalul lui de bord scria Aurul e un lucru excelent. Al poseda înseamnă a deține ce e mai necesar pe lume. Aurul poate conduce și în paradis dacă îl folosești pentru liturghii. Fernando Cortez a spus ambasadorului regelui Montezuma II al Mexicului Spune stăpânului tău să ne trimită aur, mult aur, fiindcă tovarășii mei și eu suferim de o boală de inimă care nu se poate vindeca decât cu ajutorul aurului. Locuitorii din Constantinopol nu voiau să dea bani împăratului Constantin Paleologu când acesta bătea din ușă în ușă cerând ca soldații lui să fie ajutați în lupta împotriva vrășmașului. Care a fost urmarea? Vrășmașul barbar a pus mâna pe cetate și a luat tot. La fel s-a întâmplat și cu un stăpânitor zgârcit din Babilon. Pentru acela bogățiile și comorile erau un idol și n-a voit să ajute cu ele ca să fie apărat orașul. Ei bine, orașul a fost cucerit și el a trebuit să moară, deoarece cuceritorul i-a umplut gura cu aur topit. Iată câteva din gândurile sfinților părinți despre patima iubirii de bani. Sfântul Ioan Gură de Aur Disprețuind bogăția, smulgem din noi rădăcina tuturor relelor. Cel care este robul banului nu poate fi în același timp și robul lui Dumnezeu. Talasie Libianul Iubirea de argint este o materie a patimilor, întrucât facem să crească plăcerea generală. Sfântul Macarie, egipteanul, iubirea de bani are ca mânia. Diadoh al floticei, definiția neiubirii de argint, a vrea să nu ai bani așa cum cineva vrea să aibă. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Credința se bazează pe lucrurile care nu se văd, ori banii, fiind materie, se văd și cine își leagă inima de ei rătăcește de la credință. Credința are ca țintă lucrurile de sus, iubirea de bani are ca țintă lucrurile de jos. Sunt două direcții opuse. Cine vrea să le aibă pe amândouă, se străpunge cu o mulțime de chinuri și își frânge viața în bucăți. Cum nu este nicio legătură între Hristos și diavolul, așa nu este legătură între credință și iubirea de bani. Urma și Domnului Iisus, chiar dacă folosesc banii sau lucruri de pe pământ, fac aceasta ca oamenii liberi. 1 Corinteni 7, 30 și 31. Cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea. Căci tot ce robește inima desparte de Hristos și de lucrarea Lui. Numai cei izbăviți de sub puterea păcatului și de sub atracția pământului a lucrurilor pământești dovedesc că sunt răscumpărații Domnului Isus că sunt fii ai credinței și că alergarea lor este bună, adică spre lucrurile veșnice. Mântuitorul nostru ne dă o mântuire reală, nu una închipuită, și ce e real se vede. Dacă până acum, dragul meu, n-ai primit o mântuire reală de la Domnul Isus, vin o sincer la El și spune-i tot ce te apasă și vei vedea minunea izbăvirii în viața ta. să fie o Versetul 11: Iar tu, om lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, Evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Omul este un căutător de la naștere și până la moartea sa. Caută cu gândul, caută cu vorba, caută cu fapta. Viața este o necurmată căutare și alergare după bine și fericire. Dar nu-i de ajuns să cauți, adică să cunoști ce binele și fericirea, ci unde să cauți și cum să cauți. Zadarnic cauți ceea ce nu cunoști sigur și zadarnic cauți ceea ce se zice că ai cunoaște sigur dacă cauți la adrese greșite. Binele și fericirea se găsesc numai în afara păcatului. Căutarea fericirii și binelui în mediul păcatului este la fel cu alergarea prin pustie după apa care pare a se vedea în zare și la care nu mai ajungi niciodată. Binele și fericirea se găsesc numai în Dumnezeu și în calea arătată de El. Aceasta-i adresa bună și sigură. Iar tu, om al lui Dumnezeu, Fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Aici se găsește fericirea, aici e binele cel adevărat, aici este odihna după care tângește omul. În neprihănire, adică în curăție, în depărtare de păcat, este fericirea. Și neprihănirea este însuși Domnul Isus. Cine îl caută pe el va ajunge la bine și fericire, pentru că el poate izbăvi sufletul de sub puterea păcatului. El îl poate smulge cu adevărat din acest mediu al morții. Apostolul Pavel îl sfătuiește pe ucenicul său iubit Timotei. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, adică de iubirea de bani, de îmbogățire, de umblarea după lucrurile pământești și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Teofilact zicea, mare dregătorie este cu adevărat a se numi cineva om al lui Dumnezeu. Cei neprihăniți sunt oamenii lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Gura de Aur sublinează și el acest adevăr zicând, toți oamenii sunt creațiunea lui Dumnezeu, dar cu deosebire sunt ai lui cei neprihăniți, cei înfiați, zidirea cea nouă. Deci dacă ești om al lui Dumnezeu, nu căuta cele care nu duc la Dumnezeu. Numai cine-i om al lui Dumnezeu, născut din nou cu adevărat, fuge de ispitele diavolului, de lucrurile care duc spre păcat și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea și răbdarea. Ca să ajungi la acestea, trebuie să cauți bine, cu râvnă și cu stăruință, Cine nu caută așa, nu poate ajunge la neprihănire, la credință și la dragoste, nu poate ajunge la fericire. Dragul meu, ce cauți tu, unde cauți și cum cauți? Cercetează-te, căci un căutător tot ești. Vedează să nu-ți furii, să pângăvească ce cei curați? Că-ți suflet zgura unii de tot ce-i sfânt și-adevărat, oh. suflet zgura unii de tot ce-i sfânt Versetul 12. lupte te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Multe sunt luptele pe care le duce omul zilnic pentru că viața este o necurmată luptă. Niciun om nu este în afara luptei. Luptă omul cu sine, luptă cu semenii săi, luptă cu împrejurările, toate luptele sunt numai pentru a-și păstra viața, pentru a fi fericit și pentru a fi slăvit. O singură luptă este lupta cea bună, lupta credinței care caută să apuce viața veșnică, lupta pentru cunoașterea și împlinirea voii lui Dumnezeu. Toate luptele care nu duc la îndumnezeirea omului nu sunt luptele cele bune, nu ajung la ținta pe care Dumnezeu a pus-o înaintea omului. Numai lupta credinței este lupta cea bună, pentru că această luptă te apropie și te contopește cu Dumnezeu izvorul tuturor darurilor. Evrei 11 cu 6 Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Nu lupta pentru un dar oarecare, ci lupta după izvorul darurilor, aceasta e lupta cea bună. Chiar dacă cineva nu are credință, dar ar dori să o aibă și o caută cu tot din adinsul, tot lupta credinței este și până la urmă va ajunge un credincios adevărat. Da, ca să crezi, e nevoie de o mare luptă. În adevăr, nu poți cunoaște puterea credinței înainte ca voia ta să nu te fi dat de mii de ori de rușine. De abia când ai văzut cât de slab ești, începi să crezi cu adevărat. De obicei ni se întâmplă ca unui băiețel care, într-o dimineață rece de iarnă, urca un munte răpos. Plin de bucurie, băiețandrul mergea alături de tatăl său. Deodată alunecă și căzut jos plângând. Se ridică numai decât, apucă un deget al tatălui său și zice Tată, cred că este mai bine să mă țin de tine. O vreme el a mers destul de bine, apoi, iarăși a căzut, s-a ridicat și a spus Tată, cred că este mai bine să te iau de mână. El a înaintat așa o bucată de vreme, însă iarăși a căzut pentru a treia oară. Tată, a spus el atunci, cred că lucrul cel mai bun este să-mi tu mâna mea între ta. În felul acesta au ajuns la țintă fără multă greutate. De câte căderi și de câte amărăciune am fi scutiți noi dacă am spune, este mai bine ca Dumnezeu să ne ia de mână decât să luăm noi pe el. Lupta te lupta cea bună a credinței! Această luptă este lupta pentru dobândirea valorii care se numește experiență. Ea se câștigă prin lupte și după aceea trebuie să fie întărită și îmbogățită tot mai mult. Siguranța mântuirii, siguranța legăturii cu Dumnezeu, bunurile și binecuvântările duhovnicești pot să ne devină nesigure. De aceea e nevoie de luptă. Însă această luptă trebuie să fie o luptă a credinței. De pildă, se dă o luptă când e vorba de ascultare. Ea are loc atunci când e vorba de adevăr sau de minciună și mereu trebuie luată o hotărâre. O luptă se dă și când e vorba de despărțirea de tot ce nu e plăcut Domnului. Este apoi o luptă pentru înlăturarea piedicilor care ni se ivesc în cale. Greutățile trebuiesc învinse. Talasie, Libianul, mistic creștin, spunea numai prin o stenială îndelungată se izgonește iubirea de plăcere. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea și el, Timpul de față este timp de luptă, topitoare în care se curăță aurul, gimnastică unde facem exerciții. O luptă este și atunci când e vorba de mărturisire, de credincioșie, de convingere. Lupta noastră este în adevăr afirmarea credinței noastre față de superstiție, de credința falsă și de necredință. Lupta aceasta nu înseamnă însă o măsurare a puterilor noastre cu puterile potrivnicului nostru, ci mai degrabă o afirmare a legăturii noastre cu Domnul Isus și a puterii tăriei Lui care lucrează în noi. Lupta cea bună a credinței nu este lupta pentru apărarea unei religii oarecare a unui sistem de învățături și de ceremonii. Nu! Ci așa cum s-a amintit, este lupta de a fi mai lepădat de sine, mai smerit, mai iubitor, mai asemănător cu Domnul Isus. Această luptă se duce cu adevărat numai sub călăuzirea Duhului Sfânt și nu întrebuințează arme firești. Ea n-are nevoie de sabie și tunuri. E o mare pată pe haina creștinismului, luptele care s-au dus în decursul istoriei pentru cucerirea de teritorii în numele credinței, pentru apărarea Sfântului Mormânt sau pentru biruința unei religii asupra altor religii. Cât sânge s-a vărsat, câtă ură s-a semănat și câte jertfe s-au dus... Cere oare așa ceva Domnul Iisus? Cere forță fizică și armele fizice în lupta duhovnicească a credinței? Lupta cea bună a credinței este lupta care dă viață și nici de cum să ia viață cuiva. E adevărat, lupta aceasta urmărește să nimicească viața firii vechi, țintuind-o pe cruce, să ia viața și puterea păcatului, să nimicească lucrările diavolului. Lupta cea bună a credinței nu are nicio legătură cu lupta unei partide religioase, nu urmărește câștigarea de noi membri într-o adunare oarecare, ci vrea cu tot din adinsul să lipească sufletele de Hristos și numai de El. Lupta cea bună a credinței stăruiește ca sufletul să rămână pe terenul harului, al Duhului și nu pe terenul vreunei legi și nici al trudelor firești. Este lupta credinței, adică a celor care nu se văd. Diavolul, dacă nu poate să ne facă să renunțăm la lupta credinței, caută să abată această luptă de la ținta ei, trându o în locuri străine, lupte religioase și firești, certuri de partide, ciocniri de vorbe, etc. 1 cu patru, Când unul zice: „Eu sunt al lui Pavel”, și altul: „Eu sunt al lui Apollo”, nu sunteți voi oameni de lume, Atacurile din partea diavolului, al lumii și a firii pământești nu vor înceta, dar vom ieși biruitori prin Domnul Iisus dacă rămânem în El și în cuvântul Lui. Lupta credinței apucă în fiecare zi câte ceva din veșnicie. Lupta credinței este lupta luminii, împrăștie întunericul păcatului și al minciunii. Timotei este îndemnat de Sfântul Pavel, părintele său duhovnicesc, să lupte lupta cea bună a credinței pentru care făcuse acea frumoasă mărturisire în fața multor martori. Acest lucru dovedește că Timotei s-a întors la Domnul Isus și s-a hotărât să-L urmeze în prezența martorilor. Acum, tot în prezența martorilor trebuie să dovedească și să arate viața cea nouă pe care a apucat-o prin credință și că prin lupta credinței această viață propășește. Frumoasa mărturisire de la început trebuia păstrată mereu și înnoită necurmat. Adevărata întoarcere la Domnul este numai aceea care este păstrată și care este văzută de martori. Lupta cea bună a credinței, deși este o luptă duhovnicească, ea este văzută de toți. Și cine nu vede lumina într-o noapte întunecoasă? Luptă-te! Dacă Dumnezeu spune lucrul acesta pentru credinciosul său, înseamnă că nu se poate trăi viața altfel, că e o parte pe care nu o poate face nimeni în locul lui, nici Dumnezeu. A lupta este mai mult decât a munci obișnuit. În luptă se cere mai multă dibăcie și stăruință, mai multă atenție și lepădare de sine, mai mult curaj și voință. Numai lupta cea bună dusă cu stăruință până la capăt ajunge la biruință. Principalul dușman împotriva căruia omul trebuie să lupte este aproape întotdeauna el însuși. Fără luptă, nu există virtute în viața omului. Lupta cea bună a credinței. Adevărată credință, credința cea una singură dată de Dumnezeu Sfinților, este o luptă. De ce? pentru că se află într-o lume a minciunii, a credințelor false care se năpustesc asupra ei, cum odinioară s-au năpustit iudeii asupra Domnului Iisus, asupra lui Petru și Ioan, asupra lui Pavel. Credința adevărată este născută din adevăr, din cuvântul lui Dumnezeu, și iată te împinge la luptă împotriva tot ce nu face parte din adevăr. Cei care trăiesc sunt cei care luptă, spune un înțelept. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Cu ce mână poți apuca viața veșnică? Răspunsul e simplu: cu mâna credinței care luptă. Cu această mână poți apuca toate harurile și binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă totul, dar numai în mâna credinței. El nu poate da altfel. Doamne Suse, îți mulțumesc pentru că te-ai îndurat de mine, chemându-mă la viață împreună cu tine. Te rog să-mi dai necurmat harul de a rămâne treaz și viteaz, luptător în lupta cea bună a credinței. Scapă-mă de toate luptele străine de tine și învrednicește-mă de biruință pentru slava numelui tău și a împărăției tale. Amin. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 10 la versetul 12. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea...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 Să nu-ți furi furii Să plângă Vească Ce-i curat Că-ți lasă suflet De tot ce-i de Și-adevărat Că-ți lasă Zgura de toți cei i sfânt și-a nevădărat. Rămâi de plin în ascultarea,